بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الدنيا يسمى دنيا لأنه دنيا دنيا itu dinamakan dunia karena apa dan ini? Anda. Khana bidna azakumullah. Kamu klik dalam komputermu kalimat hayatud dunya. Apa keluarnya dalam komputer itu Al-Qur'an? Ini program Al-Qur'an. Kamu klik hayatud dunya. Lihat. Apakah ada yang bagus? Duma al hayatud dunya illa mataul Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Atau Allah katakan innamal hayatud dunya laibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main rendah guru kata Allah semuanya kehidupan dunia itu selalu digambarkan oleh Allah semuanya rendah rendah rendah rendah atau kalaupun digambarkan ada kenikmatan digambarkan kenikmatan yang sesaat bahwasanya hayat dunia kata Allah seperti pohon yang tumbuh kemudian menguning kemudian mati kemudian jadi ya, humus ya, lena tidak berbekas sama sekali. Ya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sekian gambaran-gambaran kehidupan dunia yang semuanya jelek dan selalu Allah puji akhirat wal akhiratu khairun laka minat dunia wal akhiratu khairun laka minat dunia yang namanya akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia dunia maka'ul kolin dunia itu perhatian yang sedikit ya. Wa maa uutitum famata'ul hayatud dunya wa zinatuha fa inna wa abqa afala taqinoon Kata Allah sebutkan kehidupan dunia itu kehidupan yang sedikit dan perhiasan yang sedikit Adapun apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala kekal. Abadi, maka tidaklah kalian memahaminya. Aymal abang, aymal ummahaat, sahabat untuk menerima pasangannya. Selama mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bel tu'asiruna al-hayata al-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha la fi al-sohuf il-aula, Sohuf Ibrahim wa Musa. Kauan ibn al-A'adzimullah dibatakan berkali-kali oleh para imam-imam di masjid-masjid. Wal-akhiratu khairu laka al-ula Yang namanya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Tapi kenapa? Sebagian besar kaum muslimin. Entah kalau orang kafir. Wajar. Tapi kalau orang muslim yang mengaku muslimin. Kenapa lebih mementingkan dunia? Meninggalkan akhirat. Kenapa lebih mementingkan dunia? Dan tidak mementingkan akhirat. Dengan alasan. Tapi kan dunia perlu. Siapa yang bilang tidak perlu? Siapa yang tidak bilang tidak perlu? Dikatakan oleh para ulama. Ambil. Apa-apa yang membantumu dalam ibadah kepada Allah, ambil dari duniamu apa-apa yang membantumu dalam taat kepada Allah. Tapi kalau dia mengejar-gejar dunia dengan meninggalkan salat jannah, dengan meninggalkan ibadah, dengan meninggalkan puasa, dengan meninggalkan ibadah kepada Allah dan dzikir kepada Allah, kau tidak nazukumalah berarti dia sudah salah dalam menimbang mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Dia sudah salah dalam menimbang mana akhirat mana dunia padahal jawaban yang sudah sering diucapkan oleh para imam imam di masjid-masjid didengarkan oleh kaum muslimin wal akhiratu khairul lak minal ula bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia dan dilapangkan dunia itu untuk musuh-musuh Allah iqraran sebagai tipu daya buat mereka maka akhirnya dikira oleh orang yang tertipu tadi yang diberi kekayaan tadi. bahwa saya telah dimuliakan oleh Allah. Diberi harta demikian banyaknya. Berarti aku telah dicintai oleh Allah SWT. Megeru. Kesian. Tertipu dia GR. Tertipu dengan bayangannya sendiri. Kalau dia mendapatkan keuntungan kekayaan. kekayaan dia mengatakan. Rabbi akraman. Allah menyayangi aku. Tapi kalau dia bangkrut, miskin, dia berkata, Rabbi ahanan, Rabku, menghinakan aku, merendahkan aku. Hulib dina ya. Allah, apakah diukur kecintaan Allah dan kebenciannya dengan dunia? Apakah diukur kecintaan Allah kepada seseorang, dan kebencian Allah pada seseorang, itu dengan dunia? Lalu Allah, tidak demi Allah, betapa banyak orang-orang yang saleh Allah tidak berikan kekayaan padanya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam imamul auliya imamnya para wali apakah meninggal meninggalkan harta apakah wafatnya beliau meninggalkan warisan harta tidak demi Allah meninggal dalam keadaan baju besinya masih digadaikan belum dibayar